Kniha 3: 22 až 23. Sarasvatý pravila Tělo, které máme ve snu, se během snění jeví jako skutečné, ale jakmile se probudíme a zjistíme, že šlo o sen, skutečnost s nového těla se vytratí. Stejně tak fyzické tělo, udržované vzpomínkami a skrytými sklony, shledáme neskutečným, Budou-li jako neskutečné vnímány vzpomínky a skryté sklony. Jakmile skončí sen, uvědomíme si své fyzické tělo. Ustanou-li vzpomínky a skryté sklony, uvědomíme si své éterické tělo. Skončí-li snění, přijde hluboký spánek. Zaniknou-li semínka myšlenek, jsme osvobozeni. Osvobození znamená, že neexistují semínka myšlenek. Zdáli se, že osvícený mudrc prožívá a přemýšlí, jenom to tak vypadá. Ve skutečnosti je jako popel, jenž zachoval tvar spáleného předmětu. Osvobození však není jako hluboký spánek či bezvědomí, neboť v obou těchto stavech semínka myšlenek existují, jen jsou ukrytá. Soustavným a vytrvalým cvičením můžeš mírnit pocit ega. Pak budeš přirozeně spočívat ve vědomí a pozorovaný svět bude směřovat k zániku. Co rozumíme pojmem cvičení neboli abhyasa? Cvičení moudrých neboli abhyasa znamená myslet na to jediné, s ostatními mluvit o tom jediném a tomu jedinému se naprosto oddat. Je-li mysl člověka naplněna krásou a blažeností, je vnímání člověka rozšířené a není-li v člověku touha po smyslových potěšeních, pak je to abhjása. Je-li člověk upevněn v přesvědčení, že tento vesmír sám o sobě nikdy nebyl stvořen a nemůže tedy zaniknout a neobjevuje-li se v člověku myšlenka, toto je svět a toto jsem já, pak je to abhjása je tu abjása, nevzniká chtění ani odmítání. Překonávat chtění a odmítání pomocí vůle je odříkání, nikoli moudrost. V tuto chvíli nastal večer. Schromáždění se rozešlo, aby se znovu sešlo časně z rána následujícího dne. Vasišta pokračoval. O rámo! Bohyně Sarasvatý a královna Lílá okamžitě vstoupili do hluboké meditace Nirvikalpa Samádhy a odpoutali se od vědomí těla. Protože odložili všechny představy o světě, zmizela z jejich vědomí i představa fyzického těla. Pohybovali se volně ve svých éterických tělech. Třeba, že se zdálo, že v prostoru urazili obrovskou vzdálenost byly stále na tom též místě, jen na jiné úrovni vědomí.